Тамбур між дверима скидався на домовину. Коли Квін стромляв ключа у замок, уже третє того дня його руки почали тремтіти. Брешуть ті, що кажуть про себе, ніби вони ніколи не боялися. Замок клацнув, вони увійшли. Квін притримав двері рукою, і обережно-безгучно зачинив їх. «Він там, на другому поверсі!» – прошепотів він. «Я не хочу тут засвічувати. Буде видно з вулиці». «Ви йдіть уперед!» – обізвалася вона. «А я триматимуся за вас. Зараз тільки поставлю валізу. Навпомицьки знайшла стіну і приставила до неї валізу, так, щоб потім легко було знайти. Відтак узяла його за руку. Вони пішли вперед. «Обережно, тут східці», – попередив він пошепки. Вона намацала ногою східець, і вони почали підійматися нагору. «Чи є хтось іще у будинку?» – думала вона. «Можливо, що і є. Нічні вбивства часто виявляють лише вранці». «Поворот!» – прошепотів він. Ще один перехід лишився позаду. Нарешті сходи скінчилися. «Сюди!» Він повів її праворуч. Тепер вони йшли горішнім коридором. Тут пахло дорогою шкірою і деревом. Вона вловила легкий, ледь відчутний дух сигарного диму. Був у повітрі і ще якийсь невиразний запах. Навіть, скоріше, не запах, а його слід. Щось ніби пудра чи, може, парфуми. Вони переступили поріг і спинилися. Квін простяг руку, і вона почула, як двері зачинилися. Спалахнуло світло, нестерпно сліпуче після довгої мандрівки у темряві. Стіни у кімнаті були зеленкуваті, а панелі з горіхового дерева. Вікон не було. Очевидно, Кімната належала не усій родині, а лише одному її членові. Те, що молодики із заможних родин називають «моя хата». Дві чи три полиці із книгами, отже це наче бібліотека. Тут таки письмовий стіл. Можна вважати, що це і кабінет. Декілька зручних шкіряних крісел, шавка із пляшками та попільничка, загалом своєрідна поробоцька вітальня. Кімната була продовгувата, дві коротші стіни глухі, у третій – двері, у котрі вони щойно увійшли, а у четвертій – ще двоє дверей, до спальні і поряд до ванної. Квін подався до спальні. Вона побачила, як він запинав важкі завіси на вікнах, аби з вулиці не видно було світла. До ванної він не пішов. Певне, там теж не було вікон. Найперше впадав у око Мрець. Вона вважала, що багато звідала у житті і знає усе, але цього вона не знала. Ніколи ще не бачила мерців. Подивилася на обличчя. На вигляд років 35, чи десь близько того. Мабуть, за життя то було вродливе обличчя, та смерть зрівнює і янголів, і чортів. Зморшки, які є рухомі і грають на обличчі живої людини, тут Перетворюється на застиглі шви. Рот, який виказує силу або слабкість людини, запальнучи спокійну вдачу, тепер був просто зяючим темним проваллям. Очі, суворі або лагідні, розумні або дурні за життя, тепер стали блискучими, безживними скельцями. Смерть зупинила думку. Рух. Одягнений мрець був бездоганно, на сніжно-білій крохмальній сорочці, ані брижечки. У петельці смокінга таки залишилася бутоньєрка. Підошви черевиків злегка вилискували, вочевидь від набоскованої підлоги. Адже він сьогодні танцював. Але який сенс про все це думати? Підійшов Квін. Вона відчула це і зраділа, що він поруч. Так було безпечніше. А ви знаєте, як його? запитала вона тихо. Як це зробили? Чим? І трохи нахилилася. Він також. «Мабуть, десь тут». Її рука потяглася до Гудзика на смокінгу. «Заждіть, я сам», – швидко промовив Квін. Він розстебнув Гудзика, і поли смокінга розійшлися. «Ось де!» – він глибоко зітхнув. «На білому пікейному жилеті зліва під серцем». Вирізнялася маленька червонувато-чорна плямка. «Певне, із пістолета», – мовив він. «А вже ж куля, дірка кругла. Від ножа була б не така». Він розстебнув жилет. Під ним теж була червона пляма, тільки більша. Сорочка увібрала кров. «Видно, маленька куля», – сказав він. «Я не дуже у цьому тямлю, але дірочка зовсім мала». «А може вони всі такі?» «Можливо», – відповів він невпевнено. «Я не знаю». Вона сказала. «Виходить, окрім нас у будинку немає нікого. Постріл почули б». Він роздивився по кімнаті. «Пістолета не видно». «Як прізвище господарів будинку?» «Грейвс». «А це хто? Голова сім'ї? Батько?» «Батько помер років десять чи п'ятнадцять тому. Лишилися мати, двоє синів і донька. Це старший син». Молодший студент десь у коледжі, а дочка – із тих, кого називають початківками. Знаєте, про них пишуть у газетах, у Великосвітській хроніці. Якби ж тільки зрозуміти чому, якби з'ясувати причину. Ми маємо всього декілька годин, поліція розбирається тижнями. «Ну, гаразд, давайте почнемо із найпростішого. Він не застрелився сам, тому що тут мав би бути пістолет». ж, «Е, либонь що так», – підтвердив він не дуже впевнено. «Найчастіше вбивають, аби пограбувати. Скажіть, чи взято щось із сейфа від тоді, як ви тут були уперше?» «Я не знаю», – сказав збентежено він. «Минулого разу я не вмикав світла, я спіткнувся об нього. Потім витер сірника, побачив його, сяк-так добувся до сейфа, кинув гроші і побігеть». «Тоді треба подивитись. Як вам здається, чи зможете ви пригадати, що саме там всередині було?» «Навряд», – признався він. «Я дуже нервувався тоді, розумієте. А втім, давайте спробуємо. Може, я й пригадаю». Вони пішли до ванної. Квін пішов першим. Проти дверей висіло дзеркало, і першої миті вона аж здригнулася. Здавалося, ніби разом із ними туди зайшли іще якісь люди. Хто вони, ті наполохані діти, такі зелені і такі страшенно безпорадні? Це, втім, були їх відображення. Вона відігнала від себе думки. У стіні зяяла велика квадратна діра. Квін... Взяв задню дерев'яну стінку сейфа, тоді поволі витяг залізну скриньку із грішми. Розібрати той сейф було не важче, аніж відрізати ножем шматок масла. «Не дуже надійний сховок», – зауважила вона. «Та, мабуть, його зроблено іще багато років тому. Він осікся і почервонів». Його вогнем пік сором. Вона добре бачила. Це був сором за його вчинок. Усе його єство бунтувало. От і гаразд майнуло в голові. Саме так і має почувати себе хлопець із її сусіднього будинку, коли він уже накоїв лиха. Вони поставили важку скриньку на триногий стільчик і відчинили її. Зверху лежали гроші, ті самі, що він повернув. Вони відклали їх і заходилися перегортати папери. Їх там була ціла купа старих та пожовклих від часу. Ось духівниця, заповіт Можливо, це якось пов'язано з нею. Він перебирав папери далі, а вона почала переглядати духівницю. Це духівниця його батька, а він кивнула головою у бік кімнати. Був його заповітний виконавець. Його звуть, звали Стівен. Тоді перебігла очима ще одну сторінку і додала. навряд щоб це стосувалося нашої справи. Все відписано вдові. Діти нічого не отримають, поки вона не помре. Але ж убито не її, а сина». Вона згорнула заповіт і поклала на місце. «Ви, казали, пригадується, що тут були якісь коштовності. Я щось їх не бачу. Намить у неї сяйнула надія, що вкрадено їх. Та ні, вони у другій скринці. Зараз я покажу. Та, здається, мені вони не таки уже й дорогі. Тобто вони, звісно ж, дорогі, але... але це не діаманти або що. Він витяг другу скриньку. Разок перлів, старовинне топазове намисто, аметистова брошка. Перли коштують, либонь, тисячі зодві», – задумливо сказала вона. Усе це я вже бачив, звідси нічого не взято, відколи я. Він знову перервався і замовк, похнюпившись. Це не пограбування, розважливо мовила вона. Тут справа серйозніша. Вони швидко поскладали все назад у скриньки. Зверху поклали гроші. Він зеркнув на них із ненавистю. Вона все розуміла. Вона його не звинувачувала. Зачинили скриньки і поставили їх на місце. Затуляти діру у стіні за візкою не було рації. Коли поруч лежить труп... Чи варто намагатися приховати ще один злочин? Та й взагалі, даремна річ відділяти одне від одного, тільки но виявлять убивство, як його напевне пов'яжуть зі зламаним сейфом. Ну, і з цим ніби все, мовила вона збентежено. Вони повернулися до кімнати, зупинились і розгублено подивилися одне на одного. Що ж діяти далі? «Бувають і інші мотиви. Такі ж прості, – сказала вона, – ненависть або кохання. Тепер нам треба». Він зрозумів, ступив до трупа і присів на впочіпки. Переборовши огиду, вона також підійшла і вклякла поруч. «Доведеться пошукати у нього в кишенях», – мовила тихо. «Я вам поможу». «Не треба. Не торкайтеся до нього. Я вийматиму речі із кишень, а ви дивіться». Вони усміхнулись одне до одного, вдаючи, ніби те, що вони мали робити, не таке уже й бридке. «Ну, почнімо звідси», – сказав він. «Нагрудна кишенька. Там нічого, окрім тонкого полотняного носовичка. Подивимось у лівій бічній кишені». Він мусив трохи підняти тіло. Тут взагалі нічого немає. Він вивернув шовкову підбійку кишені. Так, а тепер у правій. Теж нічого. Вивернуті кишені скидалися на риб'ячі плавці. Ну що ж, перевіримо внутрішні. Цього разу йому довелося торкнутися рукою до мертвих грудей. «Виймайте усе, що там є», – прошепотіла вона. Він видобував із кишені речі і подавав їй, а вона розкладала їх на підлозі. Вони сиділи, незручно зігнувшись. Він мовчав, але по його очах було видно, що він не вірить у порятунок. Надто мало часу лишалося до світанку. Позаду них на книжковій полиці стояв годинник. З волі, тільки з волі вони примушували себе не обертатись, але не могли не чути його цокотіння. Цок-цок, цок-цок, цок-цок. Безперервно дріботіло серед тиші, так глумливо, так безжально і так неупинно. Воно не сповільнювалось, не затихало, а здавалося поспішало усе далі і далі. Ось те цок-цок. Портцигар. Срібний. На ньому напис «С» від «Б». Всередині три цигарки. Його звали Стівен. Подарував хтось, чиє ім'я починається із літери «Б». Вона закрила порт цигар і поклала на підлогу. Сірники. Гаман шкіряний. Дві купюри по п'ять доларів і одна доларова. Два зужитих квитки на вечірню виставу у Вінтергардені. Третій ряд, місця сто тринадцяти і сто чотирнадцяти. Ну що ж, принаймні ми знаємо, де він був від пів на дев'яту до одинадцятої вечора. «Дві з половиною години із тридцяти п'яти років», – похмуро обізвався він. «Виходить...» «Нам треба простежити щось дві, дві з половиною години від того часу, як скінчилася вистава. А іще щось там є?» «Візитні картки. Ділові», – озвалася вона. «Якийсь Стафорд, якийсь Гоумс, якийсь Інглсбі. Здається, все. Хм, не стривайте». У маленькому відділку теж щось є. Світлина. Аматорська. Якась дівчина і він сам. Обоє верхи. Покажіть, но. Ну. Він поглянув і кивнув головою. Так, це та сама, що виходила із ним увечері з будинку. У спальні теж є її світлина у срібній рамці. Там написано... «Від Барбари!» Отже, це вчинила не вона. Інакше б світлини у срібній рамці не було. Рамка, може, і лишилась би, але фотографії точно б там не було. Здоровий глузд підказує. «Ну, оце і все у внутрішніх кишенях. Тепер подивимося у штанах. Тут чотири кишені, дві з боків» і дві позаду. Ліва задня – нічого. Права задня – ще один носовичок. Ліва бічна – нічого. Права – ключ від надвірних дверей і дрібні гроші. Вона засереджено полічила дрібняки, хоч і розуміла, що це нічого не дасть. 84 чотири центи», – мовила сама до себе і поклала гроші на підлогу. «Кишені всі, а ми не зрушили з місця». «Ні, зрушили квіне. І ще як зрушили? Даремно ви так кажете. Зрештою, ми ж не сподівалися, що побачимо тут аркуш паперу із написом «Мене вбив такий-то, такий-то». Але ми вже дізналися одне ім'я, Барбара, і ми знаємо, яка та Барбара з виду, і що вони разом провели вечір. До того ж, знаємо і те, де вони були приблизно до одинадцятої. Як на мене, то це дуже багато, і про все це ми дізналися, лише оглянувши кишені. Цок-цок, цок-цок, цок-цок. Вона стисла його руку, щоб заспокоїти його і підбадьорити. «Я теж чую», – сказала вона пошепки. «Не дивіться туди, Квіне, не обертайтеся. Ми встигнемо, Квіне, ми встигнемо». Вона підвелася. «Покласти усе це назад?» – запитав він. То байдуже. Залиште, як лежить. Він також звівся на ноги. Тепер давайте оглянемо кімнату запропонувала вона. Ви починайте звідти, а я подивлюся тут. А чого ми шукаємо?-похмуро і невпевнено запитав він. Їй хотілося крикнути О, боже, та хіба ж я знаю, але. Цок. «Цок, цок, цок!» Проходячи повз годинник, вона навмисно спустила очі, аби не глянути на циферблат. Наче страус, що ховає голову у пісок, а то була неабияка спокуса. Годинник цокотів зовсім близько і дивився просто на неї. Він стояв на полиці у проміжку між книжками. «Зелене світло!» – тихенько проказувала вона, ідучи вздовж полиці. «Китайські ліхтарики!» Історія. І знову швидко опустила очі. Цок-цок, цок-цок. Іще одна, іще одна мить їхнього часу збігла у небуття. Вона окинула поглядом Другий ряд книжок Праворуч годинника «На північ від сходу Трагедія Ікс Небагато, мабуть, Він читав», – дійшла висновку «Чому ви так думаєте?» «Ну, так мені здається Коли людина багато читає У неї книжки більш-менш однакові Ну, Подібні, чи як це сказати? А тут, тут якісь зовсім, зовсім різні, мабуть, він читав одну книжку десь по півроку, коли не спалося. Вона першою підійшла до столику всередині кімнати. Квіне, обізвалася вона по хвилі роздуму. Що? відгукнувся він. Коли чоловік. Палить цигарки, адже ми знайшли у нього цигарки. Він цигари також палить. Ну, цілком можливо. Багато хто палить і те, і те. А що? Ми знайшли недопалка від цигари. Гм. А чи міг він спалити дві цигари? Тут у попільничці два недопалки. Він підійшов і подивився. «Мені здається, тут був хтось іще», – сказала вона. «Якийсь чоловік. Столик стоїть поміж двох крісел, і недопалки лежать на протилежних краях по пільниці. Він нахилився і придивився пильніше. «Е, та тут і сигари зовсім різні, так ніхто не палить». То виходить, і з ними дійсно хтось був. І ще, гляньте но, ну, один із них дуже нервувався. Ось де. Цей недопалок він цілий, а другий та він геть пожований. Один із курців дуже нервувався. Можете мені повірити. Він глянув на неї. Це, це найприкметніше з усього, що ми знайшли. Найприкметніше. А хто нервувався і хто був спокійним? Гревс чи той другий чоловік? Цього ми, на жаль, не знаємо. Дарма! Ми знаємо, що тут був іще один чоловік. Вони палили різні сигари, і саме це свідчить, що розмова не була дружня. Один відмовився палити сигари другого, або просто його не було почастовано, і він витяг свою. Вони пилили водночас, але кожен сам по собі. Ви розумієте, що я маю на думці? Була якась напруга, незгода чи суперечка поміж ними. «Так, це важливо», – кивнула вона, – «але цього замало». Ми не знаємо, хто був той другий. Він обійшов одне із крісел, А ось келих, котрись із них поставив його на підлогу біля себе. «А коло другого є?» – квапливо запитала вона. Він обійшов друге крісло і поглянув вниз. «Ні». Вона зітхнула із полегкістю. «А тож Розмовляли вони не як друзі. Я навіть почала хвилюватися. До того ж, це означає, що Грейв сидів отут, де стоїть порожній келих. Він господар, собі він налив, а гостеві – ні. Чи, може, запропонував, а той був сердитий на нього і відмовився? Так, цілком імовірно. Певно, ви маєте рацію. Коли господар не радий гостеві, він не буде його частувати. Отже, і з цього боку сидів Грейвс, і він був спокійним. «Нам однаково, де він сидів?» – із досадою промовила вона. «Нам важливо, із ким він сидів?» «Заждіть на хвиленку!» Він швидко засунув руку між бильцем та подушкою крісла, у котрому, як вони гадали, сидів таємничий гість. «Картонні сірники! Відревні!» – мовила вона розчаровано. «Еге! Я теж був подумав, що це щось цікавіше!» – зізнався він. «Я помітив кінчик, та Грейвс мав свої сірники. Я знайшов їх у кишені, а ці, як видно, залишив той другий». Мабуть, нервувався і стромив їх сюди. Він відгорнув обкладку, тоді згорнув і хотів було уже кинути сірники геть, аж раптом розкрив знову. Обличчя його споважніло. «Ідіть на сюди!» – покликав він, не відводячи очей від сірників. «Ви помічаєте щось?» Ну, на обгорці реклама жувальної гумки. Та ні, не на обгорці. Придивіться до самих сірників. Вони роздивлялися ті сіники, немов якусь дивовижу. Ну, тут лишилося п'ять сірників, два у першому рядку і три у другому. «Він спалив більш ніж половину сірників на одну сигару. Ви це маєте на увазі?» «Ні, ви не розумієте. От, подивіться, ці п'ять сірників, що лишились, вони усі з правого боку». «А вже ж?» – сказала вона. «Я це від самого початку бачила». «І це ще не все. Ось де мої!» Він витяг із кишені сірники і подав їй. Так, тепер відірвіть одного, витріть і погасіть. Не думайте про те, що ви робите. Просто вирвіть сірника, так, ніби хочете, приміром, зварити кави. Нужба, нужба, тільки не думайте. Вона витерла слухняно сірника, погасила його і, не розуміючи, звела очі. Ну, «З якого боку ви одірвали сірника?» «З правого». «Кожен, хто вживає такі сірники, тримає їх у лівій руці і відриває по одному і з правого боку. А тут...» – він кивнув головою. «Навпаки!» «Тепер ви розумієте. Той чоловік, що сидів у кріслі навпроти Грейвса, був шульга». Вона розтулила вуста і немов прикипіла до місця. «Я, звісно ж, не знаю, хто то був, – провадив далі квін. який він мав вигляд і чи вбивця він, але я певен, що він чогось нервувався, зжував сигару, між ним і Грейвсом була якась суперечка, а ще він точно шульга». Вона простягнула руку і взяла сірники. І раптом він помітив, що вона якось чудно дивиться на нього. «Пробачте мені, Квіне», – мовила вона співчутливо. «Про що це ви?» «Усе це не те». «Як? Чому?» «То була жінка», – сказала вона. «Ось, понюхайте». «Просто піднесіть ці сірники до носа». «Він розсердився». «Ви хочете сказати, що і цю сигару зжувала жінка? У цьому кріслі сиділа жінка?» «Я нічого не кажу ні про крісло, ані про сигару. Я прошу вас понюхати ці сірники». «Ну, як?» І з виразу його обличчя було помітно, що він завагався. Парфуми, сказав він знехотя, дуже легкий запах парфумів. Сірники із жіночої сумки. Вони лежали там довго, а сумка напахчена, це безперечно. Сумку відкривали тут раз чи два. Я відчула запахи ще в коридорі, у темряві. У цій кімнаті сьогодні була жінка. Та він не хотів поступатися. А як же сигара? Хто скурив дві сигари? Одну міцну і одну легку, одну спокійно, а другу нервуючись. По-вашому виходить, що він сам? Можливо, сьогодні тут був і чоловік перед жінкою або ж після неї, а можливо і разом із нею. Ні, ні, такого бути не може, рішуче заперечив він. Недопалок свідчить, що чоловік сидів у цьому кріслі проти Грейвса, а коли вірити сірникам, то жінка також сиділа тут. Не могли ж вони сидіти у двох? А може він попрохав її дати сірники? Він сидів тут, у кріслі, розмовляв із Грейвзом, а вона десь осторонь слухала. Не годиться. Якби у нього скінчилися сірники, десь тут була б порожня коробка або обгортка. Ні, вони не були разом. Ну гаразд, нехай не разом, але ж нам від того не легше. Хто з них прийшов перший? Адже убивця був тут останній. Так ми дуже швидко докопаємось до істини, мовив він із похмурою іронією. Цок, цок, цок, цок, цок, цок. Стоячи коло крісла, обоє втупили очі у підлогу, аби не дивитися на годинник. І, може, саме тому, що так пильно розглядали підлогу і помітили це, хоч килим був брунатного кольору. Нараз вона нахилилась і підняла щось із підлоги біля крісла, на якому вони знайшли сірники. «Щось іще?» – стрепенувся він. «Погляньте», – відказала вона. Половина маленького брунатного кружальця із двома дірочками та зубчиками, що лишились від двох інших дірочок. У цілих дірочках закруток брунатної нитки. «Ламаний гудзик», – прошепотів він. «Це від жилета?» «Ні, від піджака із манжети. Знаєте, збоку на рукаві». «Мабуть, він давно вже вломився, а сьогодні нарешті одервався. А може це Грифзів Гудзик? Може, він лежав тут уже давно?» «Ну що ж, давайте оглянемо його костюми, перше, ніж діяти далі. Дякувати Богу, це річ цілком можлива». Гудзик від костюма брунатного чи кавового кольору. Не треба бути чоловіком, аби знати, на сірих і синіх костюмах брунатних гудзиків не буває, а він лежить у смокінгу. Отже, це точно не з нього. Треба дивитися у шафі. Вона пішла у спальню, відчинила шафу і простягла руку до вимикача. «Із вікнами усе гаразд?» – запитала через плече. «Так, я... Запнув завіси. Він глянув через її плече, побачив шафу і зачудовано витріщив очі. Ти диви, скільки ж ця людина має прожити, щоб позношувати таку силу селену одежі? Обоє воднораз подумали про те саме, адже він прожив небагато. Втім, обидва промовчали. «Ось цей брунатний костюм. До нього такий гудзик мав би підійти». Вона зняла плічка, підняла один рукав, тоді другий, провела пальцем по гудзиках на жилеті. «Ні, усі є». Повісила костюм на місце. А ось іще один. Зняла його і почала оглядати. «Дивіться ще й на штанах на задній кишені», – порадив він. «Вона зазвичай теж застібається на гудзек». І тут усі гудзеки цілі. Вона сховала костюм у шафу. «Ну що ж, ось і все. Ні, стривайте, он де іще якийсь піджак висить, просто на кілочку. Мабуть, дуже старий, він теж брунатного відтінку». Поглянула і повісила його назад. «Ні, тут не такі гудзики. Вони без дірочок і з вушком зі споду». Вона зачинила дверця та шафи. Повернулася. Отже, цей гудзик від піджака того чоловіка, що приходив сюди, жував сигару, нарвувався і, можливо, був шульгою. Вони повернулися до кімнати». Тепер Квіна ми знаємо про нього дещо більше. Ви розумієте? Він одягнутий у брунатний чи кольору костюм, на рукаві якого бракує одного гудзика. О, Боже! Якби ми були справжні детективи, то знаєте, що б ми могли з усім цим зробити. Та нам би й половини цих відомостей вистачило. Та ж ми, хвалити Бога, не детективи, сказав він. «Сьогодні ми мусимо ними бути. Нью-Йорк – найбільше місто на світі. Дарма. Можливо, це тільки полегшить нам пошуки. Якби це було маленьке містечко, майже село, як от у нас вдома, вони б точно знали, що їх можуть знайти і ховалися б. Отак, тоді б вони були обережні, і ми б ніколи їх не здолали». А Нью-Йорк, він такий величезний, що вони почувають себе у безпеці і, можливо, навіть не критимуться. Адже можна трактувати це і так, правда? Все марно, Руді, тяжко зітхнув він. Навіщо себе обдурювати? Це не дитяча казка, де від єдиного помаху чарівної палички діються чудеса. Не треба. Мовила вона тихо. Прошу вас не треба. Не змушуйте мене боротися за нас двох. І схилила голову. Я боягус, сказав він винуватим тоном. Вибачте мені. Ні, ви не боягус, інакше б ми не були зараз тут. Цок-цок, цок-цок, цок-цок. Я зараз. «Обернусь і погляну, котра година. І ви також», – сказала вона. «І тоді нам буде потрібна справжня відвага. Але спершу, перша, ніж це зробити, підсумуємо усе». «Отже, що нам відомо? Двоє людей, точніше, дві тіні, а проте вони існують. Один із них – убивця. один, не обоє». Нам треба знайти його, бо вони подумають, що це ви. Він хотів було іще щось докинути, але вона спинила його. Ні, дайте мені скінчити, Квіне. Я кажу, це не тільки для вас, але й для самої себе. Отже, ми повинні знайти його, вистежити, куди він подався, а тоді приперти до стінки і вирвати із нього зізнання. Така наша мета, і нам треба осягнути її, доки спливеться ніч. На світанку о шостій годині відходить автобус додому. Останній автобус. Затямте це квіне. Останній. Байдуже, що там написано у розкладі. Для нас з вами цей автобус останній, найостанніший у світі. «Автобуси ходитимуть і надалі, але тільки не для нас. Ми повинні видобутись із Нью-Йорка до світанку. А тепер до роботи!» – мотнула вона головою. «Ми не маємо змоги разом узятися до них обох, а тому...» Він здивувався. «Чекайте, ви ж самі боліли, аби ми були разом!» Через те й пішли сюди зі мною, а не на станцію. Тепер у нас обмаль часу. Нам доведеться розділитися, хоч би як ми цього не хотіли. Тож слухайте далі. Є два сліди – чоловіка і жінки, які були тут сьогодні у різний час. Один із них не винен, а другий – вбивця. І нам треба це з'ясувати». Ми не маємо змоги шукати спершу одного, а потім іншого. Переслідувати обох водночас – це єдина рада. Помилитися можна тільки раз. Отож, якщо ми помилимося удвох – це загибель. А якщо підемо порізно за тим і за тим, матимемо однакові шанси. Нехай один із нас шукатиме даремно, за те інший – ні. На це вся надія. Ви беріть на себе чоловіка, а я жінку. І завважте, доказів у нас мало, і треба цілковито використати все, що ми знаємо. Ви повинні знайти чоловіка у брунатному або схожого відтінку костюмі, на якому бракує ґудзика. Можливо, він шульга, але це недоконечно. Ось і все, що ви маєте. А я шукатиму жінку, яка, напевно, шульга і вживає різких парфумів. Я не знаю, як звуться ті парфуми, але я впізнаю їх, щойно почую знову. У вас іще менше шансів, ніж у мене, заперечив він. Ви взагалі нічого не маєте. Дарма, За те я жінка, а це зрівнює наші шанси. Мені допоможе інтуїція. Але що ви зможете вдіяти голіруч, навіть коли вистажете її? Хіба ви знаєте, що то за жінка? Ми не маємо часу на міркування. Його вистачить тільки на те, аби хоч взятися шукати і спробувати знайти. Зустрінемося знову тут, у цьому будинку, не пізніш як за чверть до шостої Може статися з порожніми руками, але можливо і з удачею Треба зробити все, аби ми встигли на автобус о шостій Вона підійшла до мерця і нахилилася Я візьму ключа, що був у нього в кишені, а у вас залишиться той Відтак перевела дух. Ну а тепер обернімося і погляньмо. Цок цок, цок цок, цок цок. Вони повернулися. Боже мій, її голос зірвався. Третя година. Третя година. Нараз тиша у будинку урвалася. Що це? Жах наринув на них, мов шаленна хвиля крижаної води. Вони були неначе двоє мишенят у затопленому льосі, що борсуються на поверхні, і ще мить і їх поглине холодна вода. Жах дзвенів довкола тихим дзвіночком, м'яким і тоненьким. Дзень зелень, дзеньзелень, дзень зелень. Дзень він дзвенів і дзвенів не знати звідки, але стосувався він до них, до цього будинку, у якому вони були. У першу мить вони заціпеніли і тільки поводили очима, шукаючи місця, звідки лине той жах. Марно силувалися збагнути, де і що це дзвенить. А дзвеніло здавалося скрізь. «Дзень-зелень! Дзень-зелень! Дзень-зелень!» Тонкий, сріблястий, невгамовний дзвіночок, який видавався їм набатом. «Може, це сигналізація від злодіїв?» – прошепотіла вона. «Ми нічого не зачепили». «Це звідти. Із спальні. Напевне, будильник». Вони кинулися до спальні, гнані страхом мишенята. Там, на туалетному столику, і направду стояв маленький будильник. Квін схопив його, струснув і притулив до вуха. «Дзень-зелень! Дзень-зелень! Дзень-зелень!» Дзвонило не ближче, аніж доти. Дзвоніло звідусіль. Він Поставив будильник на місце, сів на впочіпки і, те звіря почав заглядати в усі кутки. «Ага, стривайте, там щось біле за ліжком, попід стіною. Та це ж телефон!» Він схопився на ноги і метнувся до ліжка. Нахилився, простяг руку і підняв телефонний апарат. Ось, він стоїть біля самого узголів'я. Аби підняти слухавку, не треба й підводитись. Дзвінок приглушено, аби не різало вуха у спальні. Мабуть, основний телефон внизу, а цей паралельний. Тим-то нам і здавалося, що дзвонить скрізь. А телефон усе дзвонів і дзвонів у його руках. Безугавно і благально. дзень зелень. Дзень дзелень. Дзень зелень. Квін безпорадно зиркнув на неї. Дзень зелень. Дзень зелень. Та чи буде, коли цьому край? Дзвонить людина, яка іще не знає, що із ним сталося. Ану ж бо спробую обізвуся. Вона схопила його руку холодну, як лід. «Глядіть, аби не накликати сюди поліції, той, хто дзвонить, розпізнає, що голос не його. Якщо я говоритиму тихо і невиразно, то не розпізнає, а ми, може, про щось і довідаємося. Можливо, якесь слово підкаже нам щонебудь. Станьте ближче до мене. Ну, починаю». Він підніс слухавку до вуха так обережно, наче боявся, щоб його не вдарило струмом. «Ало!» – мовив глухо. Вона ледь розрізняла звуки, так тихо він говорив. Її серце калатало. Понахилявши голови впритул одне до одного, вони слухали, що ж принесе цей дзвінок із ночі. «Любий!» – почулося у слухарці. «Це я, Барбара!» Руді скинула оком на світлину на туалетному столику. «Барбара! Дівчина у срібній рамці!» «Боже мій!» – жахнулася в думці. «Можна обдурити кого завгодно, але не закохану жінку. Вона ж бо знає його як ніхто, і нам нізащо за що не...» Квінове обличчя зблідло від напруження, і їй здалося, що вона відчуває, як пульсує кров у нього у скроні. «Стіва, любий, чи не зосталася у тебе моя золота пудрениця? Я не могла її знайти, коли вернулася додому, і це мене турбує. Подивись, може вона у тебе, може ти ненароком поклав її до кишені». То я пудрениця? перепитав він мляво. Зажди но хвилинку. І затулив слухавку рукою. Що казати, як відповісти? Руді гайнула у першу кімнату і зараз же повернулася, тримаючи у руці щось блискуче. Скажіть так? «І розмовляйте далі, тільки говоріть зовсім тихо, якнайтихіше. Поки що все гаразд, адже їй насправді не це потрібно, не пудрениця. Якщо ви будете обережний, то зможете про щось дізнатися». Вона знову припала вухом до слухавки. Квін забрав руку з мікрофона. «Так, – промимрив ледь чутно, – вона у мене». Я не могла заснути, через те й подзвонила. Не через пудреницю. Він промовисто глянув на Руді. «Ви мали рацію», ніби сказав він. Тим часом голос у слухавці чекав. Тепер була квінова черга щось сказати. Руді штовхнула його ліктем. «Мені...» Також не спиться. Якби ми були одружені, усе було б зовсім інакше, правда ж? Тоді б ти просто дістав мою пудреницю із кишені, поклав її на наш туалетний столик у нашій спальні, і все. Руді на мить приплющила очі і мерзлякувато повела плечима. Вона освічується мертвому. Думала вона вражено. А голос у слухавці говорив далі. «Ми ще ніколи не розходились отак, посварившись, як сьогодні». «Мені дуже прикро», – озвався він тихо. «Може, якби ми не пішли туди, у той ресторан-пероке, то нічого б і не сталося». Егеш згідливо підтвердив він. «Хто вона?» Цього разу він нічого не сказав, та голос у слухавці не вгавав. «Хто вона, Стіве? Ота висока руда жінка у ясно-зеленій сукні. Хто?» «Я не знаю», – відповів Квін. «То було єдине, що він міг сказати». Але виявилося, що відповідь була цілком слушна. «Це я уже чула. Через те ми й посварились. Якби ти не знав її, то чого б вона до тебе підійшла?» Він мовчав. Не знав, що казати. «Що й дала тобі якусь записку». Мабуть, голос вважав, що його мовчанка означає заперечення. І тому незнайома Барбара продовжувала. «Я ж бачила, як вона це зробила, коли ти підійшов до прилавка бару. Бачила на власні очі. А потім, коли ми повернулися до нашого столика, чому ти кивнув їй? Так, і це я бачила у дзеркальці пудрениці. Ти не помітив, що я дивлюся. Кивнув, наче хотів сказати». Я прочитав вашу записку і зроблю те, чого ви хочете. Запала мовчанка. Голос давав нагоду щось сказати, але квін, на жаль, не міг нею скористатися. Стіве, я переборола свою гордість і зателефонувала тобі. Невже ти не хочеш поступитися? Він мовчав. Ти відразу тоді змінився, Не наче хотів швидше відвести мене додому, позбутися. Я плакала, Стіве, плакала, як ти пішов. Я і зараз плачу, Стіве. Стіве, ти мене чуєш? Так. Ти наче десь далеко. Це що, телефон? Мабуть, погано чути, відказав він майже пошепки. Але ж, Стіва, ти говориш так, ніби боїшся зі мною розмовляти. Я знаю це дурниці, але мені здається, що ти не сам. Ти. ти якось дивно, ніби біля тебе хтось стоїть і підказує тобі, мов суфлер. Та ні, промемрив він. Стівене, ти що не можеш говорити голосніше? «Ти так шепочеш, не боїшся когось розбудити?» «Мертвого», – подумала Руді. Квін знову затулив слухавку рукою. Вона відчуває, що казати. Руді побачила, що він у розпачі і ладен кинути слухавку. «Ні, не кидайте, ви себе цим викажете». «Стівене, мені не подобається твоя поведінка». «Що там діється? Це Стівен? Я зі Стівеном розмовляю!» Він міцніше затис рукою мікрофон. Вона здогадалася. «Ми пропали!» «Не робіть дурниць! Оберніть на слухавку до мене!» Раптом вона заговорила просто у слухавку. Грубим, немов п'яним голосом. «Любчику, скільки можна чекати?» «Я хочу випити! Кінчай свої розмови!» Там, на другому кінці дроту, стався вибух. Вони не почули його, не побачили. Та вибухова хвиля докотилася до них. Голос у слухавці немов урвався від болю. Аж ось він обізвався знову, і у ньому не було обурення». Була тільки байдужа холодна чемність. Пробач Стівене, промовив голос відтак раз ще два болісно зітхнув. Пробач, я не знала. У слухавці щось клацнуло і запала тиша. Вона людина. гірко сказала Руді, коли він поклав слухавку. Він витер спітніле чоло. Йому було соромно. Це жорстоко. Певно, вона його наречена. І раптом він здивовано глипнув на руді. А як ви знали, що це змусить її покласти слухавку? Я також жінка, сумовито відказала вона. Загалом. Ми усі однакові. Вони обидва подивилися на світлину у срібній рамці. Сьогодні вона уже не спатиме, тихо мовив Квін. Ми завдали їй важкого удару. Так чи інак, їй довелось би зазнати удару. Але мені здається, їй було б легше, якби вона зараз дізналася, що його вбито. Не питайте мене, чому. Вони повернулися до своїх справ. «Ну, тепер ми знаємо трохи більше, аніж раніше», – сказав Квін. Заповнено іще одну прогалину у їхньому часі. Спершу вони пішли у театр а потім у ресторан, і там посварилися. Як вона казала назва, Тароке. Руді добре знала нічне життя ненависного міста. Це на 54-й вулиці. Там сталося найголовніше. Він, мабуть, і дійсно отримав записку. Вона підійшла до світлини. Погляньте на неї. Доволі вродлива і певна себе. Їй нема чого вигадувати якісь нісенітниці і тривожитися через них. Коли вона каже, що бачила, отже бачила. Записка була. Тепер потрібно дізнатися, де вона ділась. Якби ми тільки могли з'ясувати, що він із нею зробив. Порвав на дрібні клапті. Ні, він не міг зробити цього при ній, бо не хотів, аби вона знала. А коли провів її додому, рвати записку уже не було потреби. Вона однаково не бачила. Ні, він повинен був зберегти її. От тільки куди він міг її сховати, коли сидів із Барбарою у ресторані? Адже одержав він її там. «Ми б повивертали усі його кишені. Там записки немає». Вона замислено постукала пальцем по спідній губі. «Поміркуймо знову, Квіне. Ось ви – чоловік. Мабуть, за таких обставин ви всі поводитесь однаково. Так от, ви сидите в ресторані із вашою нареченою. Якась незнайомка». «Щойно дала вам записку, і ви хочете приховати цю записку від своєї нареченої. Що ви зробите? Куди ви її подінете? Відповідайте хучій, не думайте!» «Ну, я можу впустити на підлогу». Вона це може помітити, нахилитись і підняти записку. Адже найістотніше те, що Барбара не бачила, як він це зробив. А вона ж стежила за ним. Він одержав записку, і вона зникла. «Тоді він тримав її згорнуту у руці». «Та ні. Подумайте добре. Ви сидите за столом, і вона уже пробує заговорити із вами про це. Отак вас закриває стіл». Вона провела рукою трохи вище його пояса. «Записка у вас у руці». І вам треба швидко її збутися. «Сховати у кишеню, у гаман чи у портсигар не можна. Буде видно, бо це над столом». «Я кинув би її під стіл». «Ні, ви прочитали її похабцем один раз і хочете прочитати ще на самоті. Після цієї записки у вас одразу ж погіршав настрій. Вона ж казала про це по телефону». Отже, записка важлива, і вам треба подумати, щось обміркувати. Таких записок не викидають, раз, пробігши очима. Він напевно сховав її, але куди? Може, підсунув під скатертину і з того боку, де сидів. Вона на мить замовкла, наче зважуючи це припущення, а тоді сказала Ні, не думаю. Навряд, щоб він міг зробити це непомітно. Не забувайте, він заспокоює свою наречену, яка сидить поруч. Вона розсердилась і має на те причину. А у жінок за таких обставин не двоє очей, а шестеро. Не п'ять чуттів, а усі десять. Він силувався знайти що небудь іще, але все було намарно. Ні, ну... Я не знаю, не уявляю собі, куди він міг її сховати. Квіне, квіне, похитала вона головою, щасливою буде ваша жінка, у вас немає і крихти лукавства. Тож я ніколи не одержував ніяких записок у ресторанах і ніколи не сидів там із жінками, про бурмотів він не мов виправдовуючись. Цілком. Імовірно, сухо зронила вона. Вони перейшли зі спальні до кімнати. Руді зупинилась і поглянула на труп. Їй здавалося, що вони цілу ніч дивляться на нього. «При ньому записки нема, я цього певен», – сказав Квін. «Може, він десь і тут поклав, коли повернувся? А чи не у письмовий стіл?» «Ми ще там не дивилися». «Боже, та тут вистачить шукати до ранку», – мовила вона, підходячи до письмового столу. «Ви тільки гляньте, скільки різних паперів. Ось що ми зробимо. Ви перевіряйте шухляди, а я шукатиму на горі». Цок-цок, цок-цок. Вони шукали так зосередино, що, здавалося, годинник зацокав удвічі гучніше. Квіне. раптом гукнула вона. Він підвів голову. Щось знайшли. Та вона стояла спиною до письмового столу. Ні, квіне, але я оце обернулась, і мені впало в око. У нього дірочка на шкарпеці збоку над краєм черевика. Це дивно, він же добре вдягнений. На лівій нозі, квіне. Він підійшов до Грейвза. Черевик упав легенько, стукнувши об підлогу, і дірочка зникла. «Записка!» – сказав квін. Записку писали поспіхом, олівцем, на клаптику паперу, одірваному від більшого аркуша. Літери подекуди були нечіткі. Певно, писали на скатертині або на якійсь нерівній поверхні. «Ви, містер Грейвс, мені треба порозмовляти із вами вічнавіч у вас вдома, неодмінно сьогодні, коли ви проведете свою супутницю». «Ви мене не знаєте, але я тепер вважаю себе за члена вашої сім'ї. Не хотіла б розчаруватися, не заставши вас вдома». Підпису не було. Руді тріумфувала. «Розумієте, вона була тут, була! Вона приходила до нього!» «Це та сама жінка, котра залишила тут сірники. Ми не помилилися!» Так він не був такий упевнений. А вже ж він одержав записку і сховав її у червик. Однак це іще не доводить, що та жінка приходила сюди. «Вона була тут, можете мені повірити!» «Звідки ви знаєте?» Ця жінка не горлиця, ні, нелагідна голубка. Якщо у неї вистачило духу написати таку зухвалу записку і привселюдно майже не криючись передати її такому поважному добродіїві, як Стівен Грейвс, хоч вони й не були знайомі, зважте на це, та ще й мало не перед очима у його нареченої, ні, таку жінку ніщо не зупинить. Коли вже вона надумала прийти сюди до нього, то вона це зробила. Ось, погляньте лишень. Неодмінно сьогодні. І вона таки була тут. Можу закластися на свій останній долар. Руді трохи помовчала, а тоді додала. А якщо вас не переконують мої докази, згадайте про інше. Що ви маєте на увазі? А ось що. Парфуми, якими пахли сірники, пасують саме такій жінці. Коли ми ще тільки зайшли у цю кімнату, мені здалося, що тут була жінка трохи вульгарного штибу. Саме така написала цю записку. І саме в таких зазвичай напахчені сумки. Вона тут була. Вперто повторила Руді. «Нехай так, але це зовсім не означає, що вона його застрелила. Може, вона і дійсно була тут, а потім пішла. А уже тоді з'явився чоловік, що пожував сигару». «Цього я не знаю. Я знаю тільки те, що сказано у записці». І цього цілком досить, аби запідозрити ту жінку, у чому завгодно. Ну так, у ній відчувається погроза, визнав Квін. Відчувається? Та вся ця записка, чистісінька погроза, від першого і до останнього слова. Дивіться, як вона починається. Ви містер Грейвс, і он як кінчається. «Не хотіла б розчаруватися, не заставши вас удома. Хіба ж це не погроза?» Він прочитав записку ще раз. «Мабуть, це шантаж, як ви гадаєте». «Звісно, шантаж. Коли люди погрожують, вони здебільшого вивагають грошей, а надто, коли жінка погрожує чоловікові». Я тепер «Уважаю себе за члена вашої сім'ї. Що вона хотіла цим сказати?» Здивовано запитав Квін. А він здогадувався. Здогадувався, що вона має якісь підстави. Тим то й піддався так легко. Ви розумієте, що я маю на думці? Барбару непокоїло інше. Вона ревнувала. Боялася, що то любовна цидулка, що він приховує неї якийсь романчик. І він міг дуже просто її заспокоїти, показати записку. Одначе не показав, хоч вона з ним через це посварилася. Чому він не схотів показати їй записку, або, скажімо так, чому не встав із-за столу, і не підійшов одразу до тієї жінки. Адже міг би її спитати, хто ви така і чого вам потрібно, кажіть прямо. Вона похитала головою і додала, ні, він відчував, що в записті щось таїться, що це не порожні слова. Та ми знаємо головне, ця жінка була тут… І я певна, що ми її знайдемо. Зараз я піду її шукати. Але ж ми не знаємо, як її звуть, яка вона з виду і де шукати. Ми знаємо, що близько опівночі вона була у ресторані Пероке, там її хто небудь напевно запримітив. Барбара нам дещо підказала висока на зріст і з рудим волоссям у ясно-зеленій сукні. Навряд, щоб усі жінки у тому ресторані були рудоволосі і у ясно-зелених сукенках. Руді розвела руками. От бачите, скільки прикмет ми маємо. Та ресторан уже зачинений. Люди, які можуть нам допомогти, ще не пішли. Офіціанти, гардеробниці... Служниця у туалетній кімнаті Я буду шукати цю жінку і знайду Я піду з вами Він перейшов у спальню і загасив там світло Тоді подався до ванної Заждіть хвилинку, мовив звідти Я тільки нап'юся Руді вийшла на сходи і спустилася на декілька східців та стала чекати. Та він чогось забарився. Вона повернулася до кімнати, де ще горіло світло. Квін був там. Він стояв вражений біля дверей до ванни. З першого погляду вона зрозуміла, що він щось знайшов. «Що там таке?» «О, дивіться, що лежало у ванні. Завіска від душу закривала його, а коли я відкручував кран, вона отхилилась. І це лежало там, на дні ванни». Він тримав у руках невеличкий блакитний аркуш паперу. «Чек», – сказала вона. «Що це за чек? Дайте ногляну» то був чек на 12,5 тисяч доларів на ім'я Стівена Грейвза. Внизу стояв підпис «Артур Гоумс», а через весь чек навкіз великими літерами було виведено. «Підлягає поверненню. На поточному рахунку коштів немає». Вони спантеличено позирнули одне на одного. «Як цей чек опинився у ванні?» – здивовано спитала Руді. «Це не так важливо. Певно, він лежав у сейфі, а коли я витягав скриньку, впав у ванну, і я не помітив. Потім я запнув завіску і побачив його тільки тепер, але річ не у тім». «Невже ви не розумієте, що це означає?» «Здається, розумію. Ви гадаєте, цей Гоумс – той самий нервовий гість, що жував сигару?» «Та ладен закластися, що це так? Убити людину за дванадцять з половиною тисяч? А чому би ні? Дехто і за тисячу ладен!» «Виходить...» Цей Гоумс був тут десь після опівночі. Хотів розплатитися із Грейвсом, чи попрохати його не порушувати справи, доки він не збере потрібних грошей. А що Грейвс не зміг знайти чека, то Гоумс, можливо, подумав, що той уже подав на нього в суд. Виникла суперечка, і Гоумс його застрелив. Голмс Повторила вона, замислено покусуючи палець. Десь я вже сьогодні чула чи бачила це прізвище. Стривайте-но, ну, чи не на одній із візитівок, які були у його гаманці. Вона присіла біля трупа, взяла гаманець і стала перебирати картки. Тоді швидко підвела голову. Ну от, я ж казала, «Гоумс – це його маклар. Ось, подивіться!» Квін підійшов до неї. Він усе ще тримав у руці чек. «Дивно. Я не вельми знаюся на таких речах, але мені здається, що клієнти дають чеки своїм макларам, а не навпаки. Та ще й такий чек, якого не приймають до оплати». Отже, була якась причина. Можливо, цей Гоумс міг привласнити акції, що їх мав пустити в обіг для Грейвза. А той несподівано зажадав від нього звіту. І він, аби затягти час, дав йому цей чек. А коли чек повернули із банку, і Грейвз пристрашив його судом, і адреса на карті є? Ні. «Тільки назва контори». «Ну і це добре. Я його відшукаю». Квін підтяг пояса. «Ходімо. Ви можете йти на автобусну станцію і дожидати мене там». Вона не зрушила з місця. Він спитав. «Адже ви згодні, що це був Гоумс?» «Ні», – на превеликий його подив відказала Руді. Ні, не згодна. Я і тепер вважаю, що це вчинила жінка з ресторану. Він помахав чеком перед її очима. Але чому? Ми ж знайшли ось це. Із декількох причин. Насамперед, якщо Гоумс і дійсно вбив його, то тільки задля того, аби забрати чек, хіба ні? Ну, а якщо він уже вчинив вбивство через цей чек, він шукав би його, аж доки б не знайшов, бо, розумів, це певний слід, який виведе на нього. А що, як він шукав і не зміг знайти? Але ж ви знайшли? Тільки й сказала йому вона. І ще одне наводить мене на думку, що останньою тут була жінка. «Не знаю. Можливо, ви будете сміятись з мене, але...» Але Грейвс був у смокінгу, коли його вбили. «Та ну ж, Боруді!» – заперечив він. «Я ж сказала, що ви не схочете на це зважити, а от у мене чомусь склалося враження, що він не міг приймати жінку, хай би навіть і шантажистку, аби як вбраний. Ну, «Не такий він був чоловік, мені здається. Якби останнім був Голмс, ми знайшли б господаря або у жилеті, або ж і в сорочці. Так мені здається, і я навіть не намагатимусь вас переконати. Просто інтуїція підказує. І я певна, що маю слушність. Останньою тут була жінка». Обоє трохи помовчали, а тоді квін невесело засміявся. То не було жодних слідів, а то аж занадто. Нам треба розділитися. Часу у нас зовсім обмаль. Один із них злочинець, інший – ні. Ми не маємо права на помилку. Треба вгадати з першого разу – Через те й не можемо піти спершу одним слідом, тоді іншим Це вчинив Гоумс Більше ніхто не міг Усе говорить за те, що це він Так, Гоумс дійсно мав доволі підстав застрелити Грейвза Погодилась вона Цілком досить Але ми навіть не знаємо напевно, чи був він тут сьогодні Тепер щодо жінки Грейвз одержав від неї записку, де сказано, що вона прийде сюди, і тут дійсно була жінка. Та чи можна стверджувати, що це саме та жінка, а може якась інша? Чоловік на прізвище Гоумс дав йому чек, і той чек було повернуто з банку. І якийсь чоловік був тут цієї ночі, сперечався із ним, жував сигару. А може це також різні люди? Ну от, тепер уже виходить четверо. Ні, так само двоє. Один для вас, один для мене. Я піду за жінкою, а ви за чоловіком. А за чверть до шостої Ми повинні повернутися сюди Згасло світло І темрява приховала труп Вони спустилися вниз До зустрічі, Квіне Тільки й мовила вона Спинившись поряд нього У темному вестибюлі Кілька хвилин Вона стояла перед дверима Аби не йти слідом за ним а коли вийшла, він уже зник з очей. Зник, наче його ніколи й не було. Чи, скоріше, наче їй не судилося більше ніколи його побачити. Квін зник, а Нью-Йорк не зник. Нице, зловтішне і мерзенне місто... Було навколо. Кінець частини Корнелл Вулріч Під псевдонімом Вільям Айріш Строк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 і допомагати нашим захисникам. А ми з вами, друзі, почуємося у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.